שנה, שנת אלפיים מושטרים, תשס"ב, וישראל מכותרת, בכי וצחוק, לידה ומוות. סוף והתחלה הם חלק משגרת ימינו בציון, והעולם כולו נגדנו. הטרור שולט ברחובות, ומדינת ישראל שוב נאבקת על זכות קיומה. אך הקטן מתוסכל, מפוחד ומבולבל. כל הבילבול קבוצת הטאקט, ובראשם האור והצל. אנשים אלו מביאים איזון לאזור מוכה דם ומיתון. המראה של החברה, כי ביחד נשרוד ולחוד ניפול. עם חזק אחד ומאוחד. אז המלחמה קשה, אבל...